Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Nu pentru o lopată de rumenă pâine, Nu pentru pătule, nu pentru pogoane, Ci pentru văzduhul tău liber de mâine. Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Pentru sângele neamului tău curs prin șanțuri, Pentru cântecul tău țintuit în piroane, Pentru lacrima soarelui tău pus în lanțuri, Ridică-te, Gheorghe, ridică Ioane! Nu pentru mânia scrâșnită în măsele, ci ca să adunchi uind pe tăpșane o claie de zări și o căciulă de stele. Ridică-te, Gheorghe, ridică Ioane! Așa ca să bei libertatea din ciuturi și-n ea să te afunzi ca un cer în bulboane și zarzării ei peste tine să-i scuturi, ridică Gheorghe, ridică Ioane! Și ca să-ți pui tot sărutul fierbinte pe praguri, pe prispe, pe uși, pe icoane, peste toate ce slobode țies înainte, ridică Gheorghe, ridică Ioane, ridică-te, Gheorghe, pe lanțuri, pe funii, ridică Ioane, pe sfinte ciolane, sus pe lumina din urma furtunii, ridică-te, Gheorghe, ridică Ioane. Dintre poeziile confiscate și incriminate de autorități, aceasta se pare a fi determinat tribunalul comunist să-l condamne la moarte pe poet pentru incitare la revoltă. Textul a circulat oral din temniță în temniță, întorcându-se la autorul său într-un târziu și în mai multe variante. Aceasta este recunoscută de autor ca fiind cea mai apropiată de inspirația sa inițială.